jau, jau, jau, bai, bai, bai, hemen gaude, hemen jarraitzan dugu, hemen jarraituko dugu, hamburgon, eta bai, gude kronikei, gude informazio bai, bai harira jarraitu. Aste honetan, eta, bueno, em, garai ona dugu, badiru di, E, jendeak baduela estabaidatzeko gogoa elkartzeko gogoa, dantzatzeko gogoa eta bueno, hemen go agenda, agenda mugimenduaren agenda ditzen dena e, hartzen bat dugu ba, asko dago egiteko, asko dago entzuteko eta e, baiz E, esan bezala, baita ere dantzatzeko. E, gai batzuk aipatzea gatik, interesgarri dutzen zaiteleko, bueno, e, nola historiak e, badu eta izango du, berelekua e, mugimendu berriak edo mugimenduetan indar berriak nahi baditzugu, ba askenean historiari begiratzea ezago laga izkin, E, badaukagu, e, aste honetan adibidez e, e, nazien garaiko eda gu, gerra gudaz, e, begarren munduko gerrako garaiko e, partizuenoen mugimendua Grezian, eta Grezian naziek e, aurregera mandako okupazioari buruz, ba, oroimena, eta honen inguruko itzaldia. Estetik ere zerbitzu sekretuak nola sortzen diren, eta konkretuki Alemania federalean nola sortu den. Nola sortu zen hasiera batean, ba, alako e, e, nazien kontrako e, e, gardiketa bat, edo egiteko asmoz, ba, orduan egin ziren e, of, e, lanbide debeku asko izan ziren, ba, naziak... E, E, ziren haien kontra, baina historia berbera erabili zuten zuzen zuzenean ba alderdi komunistan e, antolatuak ziren, ba zenbait irakasle eta abukatu eta zenbait lanbide bat ziren zerbetzo sekretuak azkar e, debekuak ezarri zituela eta e, norabide politiko konkretu batek suposatzen zuen lan horretan e, jarraitu ez izatea, edo al, ez izatea. Horretaz ere, hitzaldia dugu aste honetan. E, Beste lade, asteak azte, badira Pasolini di, e, bueno, e, zinemagileari, eskinitako... E, bai ba oroi oro edo pelikula egunak eta eta batez ere azimarratuz askotan agian artearen eta sinemaren izenean baina alde batean uzten dena eta da pasolineren ire e, ikus puntu ikuspegi eta aurre ikuskizun e, politikoa pasolinik bere garaietan hitz egiten baizuen Europa bat izango zela, ez eh, herriena, ez nazioena, baizik eta enpresa ondiena. Eta bueno, e, Pasolinik hori aurriko kusizuela, eta ba, gaur bertan ere badugu Floran, Flora aretoan, e, ba, gaur eguneko Krisialdean, gaur eguneko Troika, gaur eguneko aginten inguruko itzaldia. Beraz, hemen, lotzen zaizkigu historiako gaiak eta gaur egungo gaiak. Bai, flora ipatu dugula, badakizue hor zegoela, urtarrileko urtarrilan eta izan zirela eta benduan ere, ba, mobilizazio hondiak flora aretoa gaztetxea e, defendatzeko, e, hor dira, beraiek esan zuten e, e, bosta jola zaiela norri zango den e, jabea, eta bueno, momentu honetan berriz ere, eh, jabe kuntza, edo jabe ezen izango den, nen inguruko ez da bai e, Oraingo jabea, ora flora erosizuen ark, jabea zentzu horretan, esan eidet, e, erosizuen ark, e, ba bueno, e, badirudi e, insolbentzia edo e, porrot e, ekonomikoa, vamos, e, xosigabera, oh, elanun batxura, eta, bueno, ba, flora seguraski e, udaletxearen eskuetara itzuliko da e, diru baten truk. E, bueno, jarraituko dugu e, mendik laester, ba, azkenean florakin e, zegertatzen den, baina, bueno, azkenean hori paperen kontuak dira, beraien arteko eztabaidaria eta florak jarraituko du, espero dezagu, jarraituko du zentro autonomoa izaten. Ba, dena Hamburgon baina ez nuke gaurko amaitu nahi, ba, hamburgotik, askotan egiten dugun bezala, ba, kurdistanerako bidea hartu gabe. Kurdistanetik, eh, irizten zaigu gaur, deia darra, deialdia, manifestatzerako deialdia ere, hemen Hamburgon roja ba, hau da, ipar mendebaldeko kurdistanen, eh, siriako lurraldeetan, edo Siria menpe dagoen. Eem horretan Rosaaban sarrazki e, bat emandalako azkenengo et, azken garaiauetan e, askotan ematen aririen erasoen antzera ohainoan hamaboz z oso hamaboz e, irita edo dira hildakoak. E, hauen atzean Gihadista edo etaki ze izenez e, eta gutzen dient zihaidtakk edo omen dira hau da talde islamiko bat eta hauek kurduitarren kontra egiten dute eraso batez ere rosa ban ematen ari den eh, antolamendu autonomoa di eraso egin hiriotelako. biotelako E, gerrako egoeran eta bueno, ba, zaitasuna handiko egoeran bada ere, baina lortu dute e, antolakuntza sortzea eta gizarte esperimentu bat edo egitea eta hor bizi dira kultura eta religio brininetako jendea, baina bueno, Kurdistan mugimendutik datorren, ba, ideologia. Eh, libre edo libera, liberatze baten eskutik. Ba, bueno, hau ez dute gustoko txihadista hauek eta hauek jasotzen dute eh, askotan bezala ba, haundien babesa, hemen hauen atzetikan eh, ikusi da eh, Turkiaren babesa dagoela. Hau denaz, alatzeko beraz gaur, go, gaurko gure mezua eta gaur hemen hamburgon manifestaldia.